Почніть робити. У кожного з нас знайдеться такий приятель, який полюбляє казати. Я теж мав ідею зробити єбей. Якби ж я взявся за неї, то став би мільярдером. Такі, дозволу сказати, умовиводи є не більш ніж жалюгідними ілюзіями. Мати ідею щодо створення єбей і створити єбей – це дві речі, які практично не мають між собою нічого спільного. Значення має тільки те, що ви робите – а не те, про що ви думаєте, говорите або плануєте. Гадаєте, ваша ідея настільки цінна? Тоді спробуйте продати її та подивіться, скільки ви за це отримаєте. Швидше за все, відповідь буде не надто багато. Чудова ідея так і залишиться всього лише ідеєю, поки ви не почнете хоч щось робити, і практично в кожного знайдеться своя така ідея. Стенлі Кубрик дав таку пораду тим, хто мріє про кар'єру режисера – Знайдіть камеру, трохи плівки, і зніміть будь-яке кіно. Не має значення яке. Кубрик знав, що кожен новачок має почати щось створювати. Найважливіший крок це почати. Отже, беріть камеру, вмикайте запис і починайте знімати. Ідеї коштують дешево, і їх безліч. Насправді, початкова ідея це настільки мізерна частина бізнесу, що її можна не брати до уваги. Єдине, що справді важить, це те, наскільки добре вы її реалізуєте.